jo paracet e ligjerata ndrishme fetare nga xhoxha i ndëruar Omer Efendi Bajrami meshpres se koto ligjerata do te ken ndikim ne zemrat e juaja do te ashtojn diturin tuaj dhe do te forcojn imanin tu aleykum essalam e mesra sahabi odi entukum youkhu w yumsin yulazim tu mohim davet alhamdulillah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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل llity على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لاذر تداشر پس کمی فول پر پیامبرین صلی الله علیه و سلم پر بسم من بولن ا پیغمبروا Kalojm temën e fundit këtij libri, i cili flet për pasimin e peambërit sallallahu alejhi dhe selam, edhe për rrezikun e shpikjeve të reja ndihnin e Allahut subhanahu wa taala për rrezikun e bidatit edhe për llojet e tij. Autori në fillim të kësaj teme thotë: "Shartu qabulis sa'i an yajtami fihi isabatu wa ikhlasun ma" a thot është kusht për të pranuar çdo vepër të bashkohen dy sende për të pranuar çdo vepër patjetër duhet bashkohen dy elemente nëse njëna mungon ajo vepër nuk pranohet Allahu subhanahu wa taala pa marë parasysh çfarë ibadeti është i madh ai i vogël nëse një kusht nuk plocohet ajo vepër nuk pranohet Allahu cilat janë këto dy kushte isabatun wa ikhlasun ma me ja qëllu atë vej për që e bën, me ja qëllu të me qenë esakt, me e bo ashtu si kër e ka bo pe Ambej R.S. Kjo është një kusht. Edhe edyta, o ikhlas, edhe me e bo me sinceritet, vësh për Allahun subhanu wa ta'ala. Lillahi Rabbil Arshi lasi wahu, muafiku shër'i ladhir të dahu, me e bo gjdo vej për, Vesh për hir Allahu të Allahut subhanahu wa taala, ashtu si Allahu ka caktuar sheriatin e tij, ashtu si Allahu është i kënaqur. Pra, për të pranuar çdo vepër, duhet plotësohen dy kushte. 1. Ti jesh i sinqert, vesh për Allahun. 2. Të bosh atë vepër ashtu si na ka mësuar pe ambjer sallallahu alaihi wasallam. E pastaj autori vjen disa o për argumentave që Allahu na urdhron që çdo musliman patjetër duhet ta plotson kët kusht, të pason ambejrin, Allah ta pason peambërin sallallahu alejhi dhe sellem. Foth Allahu subhanahu wa taala wa ati'u Allaha war rasula la'alakum turhamun. Në shtronjë Allahu subhanahu wa taala, edhe respektonë peambërin sallallahu alejhi dhe sellem, pasoni ata nëse doni të mëshiroheni, nëse don që Allahu t'ju mëshiron, në shtrojëu Allahu Edhe pasaj e pe Amberin, sallallahu aleyhi wa sallam. Gjithashtu një ajet tjetër, Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, Fe intanazatum fi shejin, Nëse keni një mos marveshje, Nëse keni një polemik, Dë musliman nuk mujnë mu marvesh me zveti, Për një qështje dinit, Pa marë parasysh, Farë është ajo, Ku duhet mu këthi? Faru duhu il Allahi wa rasul, Këthë huni të Allahu, Edhe të peamberi sallalli e sellem A nuk pajtohëm në dy Po, këthehem të Allahu Edhe të peamberi sallalli e sellem Këthehem të Kurani Edhe të suneti Edhe aty shihet e vërteta Kushe ka mir Edhe kushe ka gabim Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala thot Wa menju të illaha wa rasule Aj që i nënshtrohet Allahunt edhe e respektan për ambejrin s.a.s. ju dëkhilhu gjennatin të gjëri min tëhti halë anharë, Allahu e fud në gjennete që në ta rjedhin lumej, khalidine fiha, që në ta gjennete kanë me qëndru për gjithmonë, wa dhalikë el fauzu l'adhim, kjo është pëtimi majmadë, me respektu për ambejrin s.a.s. me pasu për ambejrin s.a.s. me ju nënshru Allahut, Kjo është pëtimi ma i madhë. Wa menja s'illaha wa rasulah, ndërsa aj që kundërshëtan Allahun, nuk e pason për ambejrin s.a.s. wa jetë addë hududah, edhe i kalan kufit, që Allahu edhe për ambejrin s.a.s. i kanë caktu, ju dëkhil hunaran, khalidën fiha, ata Allahu e fud në gjehennem, qëntaka me qëndru për gjithmon walahu athabun muhin edhe ati i takon dënim i dhemshëm gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala thad wa ma kane li mu'minin wala mu'minah nuk i takon as një muslimani edhe as një muslimanes as mashkull, as fejmer nuk i takon ida qad Allah wa rasuluhu amran an yekuna lahumul khiyaratun min amrihim nasallallahu ose peambëri sallallahu alejselam ka caktu diçka nuk i takon as një muslimanit as një muslimanes të mundohen me jetë tjetër zgjidhje nësallahu ka thon peambëri sallallahu alejselam ka thon për muslimanin ka marr fund çdosend nuk ka më mundu Me gjithë tjetër zhidhje E ki ajetin E ki hadithin Ka shumë për njerëzve Vjen hadithi i qartë Fjale për amberi sallalli e sellem A ti nuk i konvenon Nuk i pëlqen Mundohet me gjithë ndë një letin tjetër Thot po për amberi sallalli e sellem Ka thon Ama filan alimi ka thon dryshe Subhanallah Filan hoqja për para në ka thon dryshe Jo, nëse Allahu ka të këtu, pe Ambejri s.a.s. ka thonë, nuk i takon më askujt, më mundu me gjithë të tjetër zjidhje. Gjithashtu, thëtë Allahu s.a.w. Wa, wa ma atakumur rasullu fa khudhuh, atë që katë jau je pe Ambejri s.a.s. atë mërnë. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اا تشkat yundalan ai largoho ni presai kjo e dini on a skat yurdron pe amberi sallallahu alej selam atmare a skat ndalon pe amberi sallallahu alej selam largoho presai abe amberi sallallahu alej selam thot kull ummati yadkhuluna aljanna illa man aba kret ummati im kan me hin jannet per vet ata ç nuk doin Përveç atyre që refuzojnë me hinë gjennet. Thënë sahabët ja Rasulë Allah, a ka dikush që nuk donë me hinë gjennet? Me të thënë hinë gjennet, jo nuk pëdu. A ka kësi njerëz? Thë sallallalli e sallam, men ata ani dëkhal el gjennë. Aj që më pason mua, aj ka për të hinë gjennet. O men asani, fëkad eba, nërsa aj që më kundërshën, aj që nuk e pason për ambejri sallallalli e sallam, A i automatikisht nuk ka dasht me hi në gjennet Gjithashtu për Ambiri salladhali e sellem Një dit duke qëndru me sahabet I vizatoj dy vije në tok Një nanën e djath edhe një nanën e majt Edhe tha, këta jën rrugicat shëtanit Në djath edhe në të majt E pas te e bani një vij drejt Tha kjo është rruga drejt Edhe e ledzoj ajetin ku Allah subhanu e taala thot An, hadha, Kjo është rrugë e qartë Edhe e drejt Pasën i atë Rrugë e pe ambejri salladhali e sallam është rrugë e qartë Ndërsa rrugicat Jënë devijimet Që shëjtani i mashtron njerëz E pe ambejri salladhali e sallam Gjithashtu në lajmërëj Për një ko që ka me ardë pas ti E që atë ko ne jemi duke e jetu Në lajmërëj Që ka me pas i khtilafet shumta Ka me pas mospajtimet shumta Qëka na porosit i peamberi sallalli e sellem Pas i u foli sahabve U prekan zemrat e sahabve Me fjal të peamberi sallalli e sellem Thënë ja Rasul Allah Këto fjal që ne i këthan Sikur me qe fjal të fundit Sikur me qenë fjallë, lem të mirët për ambejri s.a.s. Ndështë të më nuk të kohëhemi, thë në këshilaj e Rasul Allah. E për ambejri s.a.s. I këshilaj sahabët edhe umetin e ti edhe thë. Usikun bitëkëwa Allah. Jukëshilaj që të keni friga Allahun. Wa sëmë owa të taa. Edhe të dëgjani edhe të respektani. Wë in abdun habeshi, edhe nëse ju udheq, një rab habeshi, edhe nëse një rab ju udheq, është musliman, është udheq si juaj, dëgjane edhe respektane, më su përçani. E pas të i tha, fa in nëhu me jeish minkum, jara i khtilafen këthira, aj që ka me jetu pre juve, aj që ka me jetu pasmeje, ka me pa i khtilafet shumta. Ne jemi ata që jetojmë pas për ambejri sallallu e sellem. A shohim i khtilafet shumëta, shohim vashdimishtë. Qëka të bojmë? Wa ijakum wa muhdethatil umur. Keni shumë kujdes prej risiven fejë, prej gjërave trejan fejë, që për ambejri sallallu e sellem nuk ka urdru, nuk ka porosid, nuk i ka bo. Keni shumë kujdes prej tyre. Fe in neha dalalehë, se këta jan devim a ni se duket ju e mir kjo as dalalet kjo as devim faman adra kذلك minkum kush arrin pre ju ve ket ko kush e arrin pre ju ve ket ko fa alayhi bisunati ai lqapet per sunetin tim وسننه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لقد قابت پر سنتن الخلفاء الراشدين ولتقبت پر رغن الصحابه اضوا با عليها بالواجد كاپوني پراد مذمبل مذمبل بص كور تكپش فور për sunetin e për ambejri sallalli e sellem, ani se ka devijimet shumta, ani se ka ikhtila, shumta, i khtilaf e mos pajtimet shumta, ti vazhdo në rrugën e qartë edhe drejtë. Gjithashtu sallalli e sellem, e për shkrujti këtë rrugë, rrugë e bardë, rrugë e qartë, kur është ditë, kur është bardë, njeri shesh do sendë, kur është tërë, nuk i mundësi me dalu, a që është e mirë dhe a që është e keqë. E për ambejri Këtë të rëktukum alë l-bejda, ju kam lanë në dritë, ju kam lanë në të barnë, lejluha, kenëha riha, dita e saj, dita e kësaj rrugë, është si kur natë e saj, si natën, si ditën, ti në dritë. La jëzigu anëha, illa halikë, nuk largohet prejkësaj, për vetë se ajtë është i shkatërumë. Rrugë për amëri sallallalli e sallam, është e qartë, Nuk largohet prej saj përveç se ai çaj është halik i shkatrëm. Gjithashtu një hadith tjetër, që hadithi është shumë i njohur për juve, që e përmendim çdo ligjërat në fillim të ligjëratës, që e përmendin xhoxhallaret edhe në hutbë edhe në ligjëratat e tyre, thot peamberi sallallahu alejhi dhe sellem iyakum wa muhdathati l'umur, kani shumë kujdes prej receive në fe, kani shumë kujdes prej bidatave. فان كل محدثه بدعه سبس جدو رسي جدو سن چتی افيلون اشپيق نفه اا جوش بدات وكل بدعه ضلاله اجدو بدات چون ضلالد چون دويم اني ترسمتين تياتر تھا وكل ضلاله في النار اجدو ضلالد باستاي چون زيار جهنميت رونو پري رسي ونفه چدو رسي اش بدات جدو بدات qënë humbje, gjdo humbje, qënë zjarë gjehenemit. Për atë autori pasë kësaj, pasë i e përmenë këtë pjesë kësaj ligerate, pasë i përmenë të argumente, e përmenë një pjesë tjetër të kësaj temë edhe thotë, të hrimi lë qowli alëllahi bila ilmë. Haram është me fol nëmën të Allahut për diturit. Qësa autori pasi i përmendë gjithë të argumente që me e pasu Allahun, me e pasu për Ambiri s.a.s. Delta është edhe thotë haram është me for në mën të Allahut pa ilmë. Kuli dhe të kjo me këtë që përmendëm? Sëpse shumica e risive, thuj se shumica e bidateve kanë dalë prej njerëzve që flasin në mëndinit pa diturit. Asë nuk din Koran, asë nuk din Hadith, asë nuk din Iqma, asë nuk din fjalë djetarëve të më dhejbeve, asë nuk din që ka kanë thonë e lisoneti, nuk ka ilm edhe fol në mëndinit. Për atë autori, e lidhë këtë me atë që përmendëm. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo haram një person me, me fol në mëndinit pa pas dituri. Aki ajetë. Ake hadith por ke thau jo nuk guxon me fol, n çështje dinit par argument. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala. Kul inma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan. Allahu i ka bo haram gjithë xhërat e fliçura, ato që duken edhe ato që nuk duken. Allahu i ka bo haram. Wal ithma wal baghi bi ghairi al haqq. اذ الظلم هذا الظلم من ابديكو الضراط اللهو كابو حرام وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اذ ما يبقى شرك الله سبحانه وتعالى اللهو كاندلو كابو حرام وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اذ تفلسني بر اللهو اچه nuk edini اذ كات اللهو كابو حرام Ti fletë nëmën dinit Fletë nëmën të islamit Duke mos pas argument Dije se e kebo një për i gjunahave Nde Allahut subhanu e taala E që përfat keq Sot shumë për njerëzve flasin Nëmën të Allahut Nëmën për amëri sallallalli e salem Pa pas një huri Kjo shumë rëzik imam Shumë për njerëzve Nëse i thret me të kry një punt Këse i dunjaje Nëse nuk kanë dituri nuk hynë të Nëse i thu dikujt një, një punë të cish me ta kry, nëse i thu me ardh me ta rregullu kerrin. E kam një problem kerr, a vjen me ma rregullu, thot automekanik dukem un. Ni cish o mu ka prish, a vjen me ma ndret, a cish magji dukem un. Ryma diçka nuk ka mban, astrohaji dukem un. Për çka do që ta thirrish, nuk hyn na që nuk e din. Pse? Nuk ka detyri edhe nuk hyn. Me thirr diçka pak më thmadhe. Me i thonë me ardhë me e bo një operacion se e kem dika në shumë të mund A vjen asë njëherë Me e bo një operacion zemrës njën i ka shumë problem A vjen shpejt A i shtinë durët me e bo dika në operacion Nuk e bëm pëse Nuk din E me uqel një muhabet i dinit Në mesele Që nuk ka lidhja i me ta Nuk mundet me nejtë rahat Po përzin të, po po, jo jo, edhe unë e më ndoj kështu, kushit ti që më ndonë ti kështu, nuk kanë din, unë e më ndoj, dini nuk është jaskujt, asë i hoqës, asë i alimit, asë i gjematit, asë i askujt, dini është i Allahut, edhe i peamberi sallalli e sellem, edhe peamberi sallalli e sellem, veç e ka për cilë, At ceqar pe Allahut, wa ma 'al ar rasuli illa al balag, nuka për peambërin sallallahu alejhi wasalam për veçse përcjellje. E marr për Allahut edhe ja përcjell umat, nuk ka din. Unë mendoj, valla dhe mua më marr mendja ç'bën. Nuk ka më marr mendja. Valla më marr mendja ç'kjo, nuk ka bash mir. Kush je ti që ta marr mendja? Nuk ka din, më marr mendja. Din ka ayat ose hadith, nuk ki ajet, nuk ki hadith, më mirësht, me hesht, bile djetartë ka një khtilav, edhe nëse ki ajet edhe hadith, a ban me folë, pse? Se thënë, dështë ati e ki ajetin, ndështë e ki hadithin, po ajë nuk e ka vendin aty ku ti mëndon, se e ka vendin, ndështë a meselja është për tjetër çka, ati argumentohë është me një hadith, i cili fletë për tjetër çka. Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala thëtë, ولا تقف ما ليس لك به علم مس ndal mos ndërhyn aty ku nuk ke dituri mos ndërhyn aty ku nuk ke dituri inna sam'a wal basara wal fuada kullu ula'ika kana anhum mas'ula sabsadjimi ada shikimi ada zaimra credit para allahut kam pengjesi mos hyn aty ku nuk ke dituri psa se për atë që e thu, para Allahut ki për gjësi. E për amberi sallallahu alai e sallam, për në tregu neve se njeri nuk guzën të fletë pa dituri, një dit për e ditve, për amberi sallallahu alai e sallam, shkaj të një për e sahabve, i cili quhet gjabir. Shkaj për amberi sallallahu alai e sallam, të gjabiri radiallahu anhu, e aji ishte ismumt. Thëja rasuil Allahu, Ndoshta un ma ma e mam nuk jetoj më shumë si t'ja ndaj familjes, si t'ja ndaj pasurinë që kam trashëgimin, si t'ja ndaj fëmijëve, si t'a ndaj trashëgimin. Peambëri sallallahu alejhi dhe sellem nuk i kishte zbrit për Allahut ndonjë argument se si më nda trashëgimin. Peambëri sallallahu alejhi dhe sellem, pejgamberi i Allahut nuk i dha përgjigje. Deri kur Dëri kur Allahu subhanahu wa ta'ala Izbriti a jetet e trashigimis Peamberi sallalli e salem Nuk dha përgjigje Me thonë më ndoj Që kështu është Jo Priti dëri Allahu Izbriti a jetet E pasta i adha Jigen, kështu kanë qenë edhe sahabet Radiallahu anhum Abu Bakri radiallahu anhum Kur e pytën për një jet Thanë ka thonë Allahu Vë fakihëtan vë ebba Qka do me thonë kjo ebba Qfar kuptimi ka Abu Bakri radiallahu anhum tha Qfar toke mban mua Edhe qfar qëllin mban hije mua Nëse flasë ndini në Allahu të padituri Nuk e di Kështu tha Ebu Bekri radiallahu anhu Nuk e di Cila tok ka me mbajt mu Edhe cili qil ka me qëndru mbi mu Nëse une flas Në jetet Allahud Duke mos pas dituri Nuk e di Shumë thjesht Me thonë nuk e di Nuk është turp Turp është me fol Duke mos pas dituri Kështu pas taj kanë qenë Edhe sahabet Kështu kanë qenë Edhe selefi Për atë disa pëj selefi të kanë thonë Ke pas raste që ke shku të një Prej djetarve cëlefit edhe i kevo pytje, ka thonë nuk e di shko të filani. Kur ke shku të ajë, ka thonë nuk e di shko të filani. Kur ke shku të ajë tjetëri, ka thonë nuk e di shko të filani. E pas të ajë ke kalu në përkret, 30 vetë, 40 vetë, edhe je këthy prap të kjo i pari, asë njëni nuk ka ndonë përgjigje. Pse? Se kur fletë në dinin Allahut, ki përgjësi pas taj para Allahut, Subhanehu ve Taala. Një person shkoi te Imam Maliku, rahimuhullahu, edhe i kishmar me veti për popullit 40 pyetje. Imam Maliku ishte imami i Medinas, natë ko dietarët nuk japnin fetva, duke qenë Imam Maliku gjallë. Thanian, "Nuk ka fetva kur është Imam Maliku gjallë. A është ai aty? S'ka mo çka më fol tjetër kush?" Imam Imam Kur shkej kjo person tha i ka marrë me veti 40 pytje, të mjabësh përgjigje, tja që i popullitim. I mën maliku prej 40 pytjeve, ju përgjigjë veç në 6 pytje. 6 pytje, këta i kam përgjigjet. Tha po tjerat, thë tjerat nuk i di. Tha po unë kur shkej atjet e popullim, qka t'ju tham unë, ato presin përgjigje. Tha kur shkej shte populli atë shkothui, Ka thoni mammaliku nuk e di. Kështu ka në qenë? dietarët e selefit ndërsa për fat të keq shumë sot prej muslimanëve japin fetva edhe në çështje të mëdha e tumetit meselët mëdha që ndoshta edhe dietarët hezitojnë të fol, ndoshta edhe dietarët kanë frikë të fol, ndërsa shumë pejtrive hyn ndoshta ndesa meselët mëdha që nuk guxon me hi, por at ibn Jibrini rahimuhullah një prej ulemave të mëdhtë kësaj kohe i cili ka vdeg kohën e fundit Thët disa pytje që jam duke në ubo neve, ajo është alim imam, thët disa pytje që në bohen neve, meja pasbo djetarve të selefi, djetarve të parë, Ebu Hanifës, Imam Malikut, Imam Shafiut, Imam Ahmedit, meja u pasbo këto pytje, i kishe qitë në dy gjojit aq pëtje në dhaja, thët ashtu janë duke në u përashtru, disa pëtje, për atë alimin e madh, janë pëtje në dhaja, për disa tri, ndështë janë shumë të vogla, edhe hynë meselit në dhaja, që nuk ka dituri. Gjithashtu pas taj autor i pas kësaj, përmendë gjonahin e madh, të ti i cili shpik, di shka të rejnë dinin Allah, subhanu e taala. Ajë personë, i cili e filon, e nisë një ibadet të cilin për Ambiri s.a.s. nuk e ka urdhru, nuk e ka vepru, nuk e ka pëlqy, edhe sahabet nuk e ka mpraktiku. Një person që e ban një ibadet, që nuk ka baze ibadet, a e për këtë ka gjunah të madh të Allah subhanu e ta'ala, për bidatet ka gjunahet mdhaja, Të Allahu subhanu wa ta'ala Musibeti i bidatgjive është musibet shumë imam Një prej musibeteve Një prej gjunaheve që e përfshin Një prej rezicheve që e përfshin bidatgjivun është se aj i cili e filon Një bidat Aj e ka gjunahin për veti Edhe e ka gjunahin për krejt Ata që e bajnat bidat Derin ditën e gjikimit Thot për ambejri s.a.s. Nuk ka asë një person I cili mbytet me zulum Asë një person I cili vrahet me zulum Përveç se në birin Ademit Qa është i njohër si kabil I cili e vrajt i habilin Përveç se në birin Ademit Ka pjesë gjunahut Asë një person Ska mund si sot me vra dikan Duke i bo zulum Përveç se edhe birit Ademit A ti pari i njerëzve Edhe ati ishkon gjunahi Pse? Aj e ka njës i pari Derin ditën e gjikimit kush të vepran Aj e ka gjunahi në ved E një piesë e gjunahi t'i shkon edhe ati Që e ka filu Se cili që e ban një bidat Aj e ka gjunahi në ved E ka edhe gjunahi në krejt atyre Që e veprojnë pas ti Për atë Allah subhanu e ta'ala thot Li ehmilu au zarahum kamilëten jomël qiyamah Ata gjunahin e vetë kanë me e pasë të plotë ditën e gjikimit Wa min auzari ledhine ju dillune bi gajri ilmë Edhe kanë me e pasë dhe gjunahin atyre Qe i kanë deviju pa dituri E la sa e maje zirun E sa e keqë është ajo Qe e bartin ata Sa i keqë është ajë gjunahi qe e marrin përsi për ata Gjithashtu prej rezicheve Të bidatit është se ajë person i cili i bëm bidatet, ajë person i cili shpike dhe vepram bidatet, nuk ka për të pi ujë në haudin e për ambejri sallalli e sellem ditën e gjëkimit e me për këtë hadithja shi njohur ku për ambejri sallalli e sellem thëtë kanë me ardh disa njerëz pra në haudit tim kanë me dasht me pi uj kanë me imar me lajket edhe kanë me i largu së kanë me ilan me pi uj kanë me than për ambejri sallalli e sellem ashabi, ashabi shokte mi u me ti im kanë me than me lajket ti nuk edhin çka kanë vepruar ata pasteje nuk e din çka kanë shpik ata pasteje e pastaj pe ambjeris sallallahu alaihi wasallam largohet ose distancohet prej tyre gjithashtu prej musibeteve prej rreziqeve të atyre që veprojn bidat as bidaxhit janë dashur edhe miqt i iblisit bidaxhit janë dashamir edhe dashur të iblisit Thët Sufjane Thori, Rahim Allah, thët iblisi më shumë edon, atë person që ban bidate, se sa atë person që ban harame. Një person ban ibadete, atë ibadete nuk shkrujnë kërkund, asë në kuran, asë në hadith, a i ban ibadet mundohet. Thët iblisi më shumë edon ket, se sa atë që ban gjunahë, dikush vjedh, dikush benzina, dikush pin alkohol, Ka në dan i blisi ma shumë, këtë që ban bidate. Pse? Thot sepse ajë që ban gjunahe, ajë ka mundësi të pendohet Allahu. Ndërsa këtë që ban bidate, këtë nuk pendohet. Pse? Sa e mëndan që mirë është të bo. A e mëndan që me këtë afroët Allahu, e ndihmon dinin, mëndan që mirë është të bo. Si pendohet një njëri, kur mëndan që është dukeve pru mirë. A pëndohë është ti pëjpumëve të mira? Jo, a saj nuk pëndohët, nërsa i gjunaqari i madhë, ka mundësi me u pëndu. Thotë Zajid ibn i Gjubejri, rahim Allah, një pëjdjetarve të selefit, thotë, ma përpara e lejoj djalin tim, të qoqërohet me hajna edhe me njerët prishur, se sa me njerëz, bidat gjitë. Ma përpara e lejoj djalin tim, trije me mangupa, me hajna, me njerëz, Të prijë shurghuna qarë Po që nuk bëjmë bidate Se sa të lejej djalin tim Me njërë që bëjmë i badet shumë Po që bëjmë bidate Pse se reziku i bidatit Ashtë më i madh Se reziku i haramit Për atë imam Ahmejdi Rahimaullah Kër u pëtë pe për një personit edhe i than O imam Qëka mendon për një person I cili ban shumë i badet Edhe rin shpit vet bën i badet nuk përzihet me njerëz Edhe nuk del me i ndalu njerëz për i bidateve Që ka me ndon për këtë person? Tha aj nëse bën i badet Bën i badet për veti E ka shpërblimin vesh për veti Tha a nëse del me i pengu njerëz për i bidateve E ka shpërblimin edhe për veti Po edhe për ata, se edhe i ndalon, ata, për atë me i pëngu bidat gjitë, me i largu për i bidatëve, është përblim edhe maj madhë, se me bo i badet, vesh për veti. E pas te autor i thotë, Wa kullum ma khalë falil wahjeni, fa in nahu raddun bi gajri mejni. Kjo është reziku tjetër i bidatëgjive dhe i bidatëve A i cili vepran diçka Që nuk ka arë në Kur'an edhe në Sunet Vejë për a ti është e refuzume Ajo vejë për nuk pranohet A i kumë e ditë sa i badet ban Kumë e ditë sa lodhet duke i bo bidatët Edhe në fund ato nuk pranohen Të Allah subhanu e ta'ala Thot për Ambejri sallallalli e sellem Men ahtethe fi emrina aha dha ma leysa minhu fa huwa rad ai cili shpik diçka qe ne nuk kemi urdhru ai i cili shpik diçka qe peamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka urdhru ajo eshte e refuzume ani se ban shum ibadat ani se lodhet ajo eshte popranume te allah subhanahu wa taala e pastaj pas ksaj autori i përmend lojet e bidatit, se bidatet janë shumë, edhe nuk janë gjitha një rangu, ka disa lojet bidatit. Bidatit në spekt, mbetjes në din, edhe daljes prej dini, është dy loje. Njeriu, nëse e bën një bidat, a mbet në din, a jo, kjo është dy loje. Një, bidat mu ke fira, bidat i cili është kufër. Bidat, E cili dinjër prej dinini, nëse e bën at bidat, ti nuk je musliman. A dhe bidat e cili nuk është kufër. Cili bidat është kufër? Najdim do bidate që bëhen te na. Cili bidat është kufër? Bidatë që janë kufër, janë ata shpikje që i kanë bën njerëz pas pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që ta prishin imanin. Për shembull, për shembull Mbeso ose më thonë që Kur'ani është i krijuam. Më thonë që Kur'ani është i krijuam është kufër. Kjo kur ka dhënë kjo bindje ka dhënë kohën e Imam Ahmedit. Ë ka luftu Imam Ahmedi, e ka luftu dietar të el-sunetit, edhe kanë thonë kush thotë që Kur'ani është i krijuam ka bë kufr. Kjo a ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a ka thonë dikush kështu? Jo. Ja, kjo është bidat i cili është kufër, të nëzjerë prej dini. Ose bidat i kaderive të cilët kanë thonë se Allahu nuk e din, qëka kanë me bo njerëz. boj njerëzë, po kur ta boj njerëzë, atëherë Allahu e kuptonë, kjo është bidat, a ka pas në kone për ambejri, sallallalli e sellem, kësi fjale dhe kësi bindje, nuk ka pas, kjo është bidat, po është bidat i cili është kufër, edhe bidat e tjera të cilat janë më poshtë, Se kufri, janë gjunahe, ka gjunahe për ta e të cilat nuk janë kufrë. Këta janë dy lojit e bidatit një aspekt. Një aspekt tjetër, bidatet janë dy lojit. Në cilin aspekt? Në aspektin e bazës argumentimit ndin edhe ju argumentimit. Ka bidatet, disa për i tyre nuk kanë bazë fare ndin. Bidatet? që bëjt i badet me të, ata nuk kanë bazë kur kundë. Për shembul, për shembul sufit, i bëjn i badet Allahut. Si i bëjn? Marin defa, tupanë, më lidhen, kapën për qafe, edhe këcin bëjn i badet. Kjo është bidat, apo? A ka bazë, ndinin Allahut jo. Kjo është bidat, i cili nuk ka argument. Apo shijat, apo grupe tjerat devjume, bëjn i badet, a i mendonë, Që është duke bë i badet Më ndonë që ka shpërblim Një i keni dëgju edhe dhikrët që i bëjnë La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bëjnë dhikrë a? a ka bë kështu pe ambejri sallallalli e sellem jë. A ka mbë sahabet jë. Kë është bidat që nuk ka bës Ndin Ose veç e përmenjë një për emrin Hu Për para jënë praktikuar dhe në vendet tona E ta në shumë vendet tjera praktikohen Qka? Hu Hu Si mësë atyre është i badet A ka bazë në kuran? Jo Në sunet? Jo A e ka mbën sahabet? Jo Kjo është një për i bidatëve Që nuk ka bazë në din E loj i dyt është bidat që ka bazë në din Ka argument Ka jet ose hadith Po duke i andru vendin E kjo është që mësë shumë t'i egzistan vendet tonë Ka argument Ka jet ose hadith Po i andran vendin Për shembul Për shembul, me agjeru mujnë e Ramazanit, ose me agjeru edhe na file, agjerohet prej në syfyrë dheri njëftar. A gjerimi ka bazë në dinin Allahut, apo po. po me agjeru prej në ksham dheri në sabah. Tëtë unë jam agjeru shumë. A ka bazë agjerimi? Ka bazë, po ja ka ndru vendin. Kjo është loj i, dyd, i bidatit. Me bën një bidat, a i ka bazë? Në Koran ose në hadithë, Po duke e ndru Vendin Fjala la ilaha illallah Qe e përmendon maheret A ka bazë Normal qe ka bazë A shjala maj ma dhe qe ka mund si dikush Me e thon La ilaha illallah Po me e bo ata 72 her Për dikën qe ka vdik A ka bazë Nuk ka bazë Ti a ke ndru vendin e ke qitë tjetër kun Nuk ka bazë A ka bo pe ambejri sallalli e sellem Jo, a kanë bën sahabët? Jo, ti ku do të më shko përveç asaj që e ka bë Perambëri Sallallahu Alejhi Sallam, sikur të kishte qenë mirë i pari që kishe bë, e kishe bë Perambëri Sallallahu Alejhi Sallam, sikur të kishte qenë mirë, e kishim bën sahabët, nuk na ka mbet neve me zbulu diçka, me e bë dinin më të mirë se sa që është, se nëse shkojmë me logjik, se dikush thot ani, çka prish punë, më thon la ilahe illallah Edhe la ilahe illallah me thonë pas ka gjuna, për ka gjuna, kur, kur jëndron të vendin, e ban i badet, ashtu si ti donë, jo ashtu si në kam su, për amberi sallallalli sallam. Në nëse thojmë, a fjallë Allahu Akbar, është me madhe, a fjallë la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, është fjallë me madhe, në regull, atëhera ka mundë si ne, kur të fillojnë namazin vend me thonë, Allahu Akbar, me ngrit durt edhe më thon la ilaha illa allah. A ban fjalë la ilaha illa allah dhe për këtë ka gjuna? Ka, nëse ëndron vendin, nëse ti thu la ilaha illa allah i ngrit durt hin namaz, ti nuk ke namaz. A do të se i fal nis rëkatë? S'ka namaz për ty, pse? Ja këndru vendin, nuk guxon Edha nëse ka bazë ti më jaundru vendet, ashtu si e ka bë Perambëri Sallallahu alejhi dhe sellem, ashtu duhet më e bë edhe na. Nëse nuk e ka bë Perambëri Sallallahu alejhi dhe sellem, nuk guxojmë më e bë edhe na. Përrat një ditë prej ditëve, Abdullah ibn Umeyr ja dzej një person i cili tëshi, nëadim kur tësh një musliman, çka duhet të më thon? Elhamdullilah. Kjo është prej sunetit Perambërit Sallallahu alejhi dhe sellem. Një person pas i tëshi tha Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Abdullah ibn Umayri me njeh ragoj, fa kush ka thon ty, me thon wa salatu wa salam ala rasulillah. Nugocan me thon veç alhamdulillah. Sa aprijpun edhe salavat me i qup e Umayri sallallahu alejhi wasalam, ju e thekdani me ndalupe Umayri sallallahu alejhi wasalam me i thu salavat pas ka juna. Po, kur ti androjsh vendin, nuk ka thonë për ambejri sallallalli sallem, nëse tesh një musliman, leçan salavat, jo, nëse i androjnë vendin, ti edhe parat, ki i gjuna, për shumë se ndë tjera që ti i banë, nëse nuk kam bazë, nëse nuk e ka bo për ambejri sallallalli sallem, ki i gjuna, për këtë, ne kur ju thojmë disave, e kënon ti, pas në mozit sabahud, la jeste vië. Me lezu kuran ti kish përblim, pa dyshim, për gjdo shkronj i ki ka dhe të sevapën, regull. Kush ka thonë më sabahut me lezu la e stëwi? A e ka lezu për amëri s.a.s. Jo, a e ka mbo sahabet? Jo, a e dhe kuran me lezu ka gjuna? Ka gjuna nëse ti e ban i badet caktum edhe i andron vendin. Me lezu kuran kur du shti leza kish përblim, pa me e bo për gjdo dit pas sabahut, a e bo hët bidet. Me lezu kullu Allahin Ti e ki sa me lezu një tretën e Koranit Po me lezu triher Para qdo namazi Kjo është bidat A ka mujtë me e bo pe Amberi s.a.s. Ka mujtë me e bo Ka mujtë me i thonë Bilalit radiallahu anhu Para qdo namazi Triher me lezu kullu Allahin Ai ka thon jo. Ai ka praktikuar jo. Sahabet që e kanë dashur dinin më shumë ti, ai ka bë jo. Çka mbetet për neve? Nëse ata nuk e kanë bë, nuk ka vend për neve. Ne më me mendojmë që më mirë është kështu. Nuk ka më mirë. Më mirë është ajo që e ka bë pe Amberi Sallallahu alejhi dhe selem. Edhe pse njerëzit shumicën e bidatave mundohen me i mbrojt me logjik, me mend. Çka ka të keq për isaj? Qka ka të keqë për i me vludit? Qka ka të keqë për i talkinit? Qka ka të keqë mjaknu jasinin ati që i ka vdek? Qka ka të keqë për i kësaj? Qka ka të keqë pëse nuk është në pasim për i amberi sallalli e sellem? E gjdo rrug e tila nuk është në pasim për i amberi sallalli e sellem? është rrug e devijume, është dalalet. Gjdo bidat që në humbje, gjdo humbje që në zjarë. Jehanimit, edhe nëse ti duket mirë, ky është lloji i dytë i bidatit i cili ekziston në për shum prej vendeve tona, në për shum pri xhamive tona, në për shum prej shtëpive tona, Allahu na ruaj. Peambëri sallallahu alejhi dhe sellem, një ditë duke mbajtur hutbë, e pa një person i cili rrinte jashtë, edhe nuk ulke, as nuk hyke në xhami më ul, as nuk hyke ndërhië. Për Amiri s.a.s. ju tha sahabëve Qa është puna me atë person? Thani a ja, Rasul Allah Kjo është ebu Israili Ka vendos me agjeru Mos me ull Mos me hindërhije Edhe mos me fol Kështu kështë vendosa e person Unë e ka me agjeru A gjerimi ka bas Apo ka argument në regull A ma kam vendos Mos me i fol kur kujt Me ndejtë në dilë gjithë ditën edhe mos me ullë fare. Qëka tha për Amiri, sallatë a.s. Mirë, mirë ka kësama shumë të bëjsh aza betin mëse vapin e madhë. A tha kështu? Jo. Qëka tha? Tha murhu, felje të kellem, walje stëdhil, walje kaud, tha urdhrane, let largohet prea ty, let hinderhije, edhe let ullet, edhe let fletë, Vëlljutim well, më saume edhe le të avajshdon agjerimin. Pse kjo është si masunetit për amveri sallalli sallam, e jo ashtu si don ti. Pse qka im të bojnë jëm të agjeru, jo si don ti. Ashtu si ka thonë për amveri sallalli sallam, e për gjith bidat gjith para shrod një pytje, edhe ju thëmi gjith bidat gjive. Atë bidat që ti e banë, që mendon që është mirë, në regullë ti mendon se është mirë. Këtë bidat që është mirë si mas teje, A e ka dit për amberi sallalli e sellem, a jo? A e ka dit? A nuk e ka dit? Nëse thot e ka dit, atëher nën kupton që për amberi sallalli e sellem, e pas ka dit që një pun është e mirë, edhe s'na ka tregu neve. A mundet? Për amberi sallalli e sellem me dit që kjo, ka hajrën ta, edhe mës me në tregu. Ska mundësi. Nëse thot nuk e ka dit, Për amberi sallalli e sellem, nuk e ka ditë. Thojmë, a ka mundësi me konë një punë e mirë? Për amberi sallalli e sellem, mës me ditë, e ti me ditë. A ka mundësi? Nuk ka mundësi. Kjo pythje shtrodë për gjithë bidat gjithë. Për amberi sallalli e sellem, a e ka ditë këtë bidatin që ti e banë? A nuk e ka ditë. Për amberi sallalli e sellem, a e ka ditë që me vludi është mirë? A nuk e ka ditë. Nuk e ka ditë, për amberi sallalli sallam se pas ka ditë, që është mirë me i knu me vluda ti, e sot shumë bidat gjip e dinë, mirë është me i knu, qëka ka të keqë prej me vludit? Për amberi sallalli sallam nuk e pas ka ditë, që kur që kështë e vareza ve me i thonë, o të filanë, thuj la ilahi la la. Për ambejris salallalli sallem, asnjonit prej sahabe, sa sahabe kan raqë e hindën për luftra, sa fmi i vdiche më për ambejris salallalli sallem duke qenë gjalë, krejti i varosi, a nuk e ka ditë për ambejris salallalli sallem me jo kujtu, me thonë, thunila ilahi lalla. Ilah. Nuk e ka ditë? Apo e ka ditë edhe e kam shefë, cilën thushë kë është devimë edhe është dalalet, e gjitha dalaletet qojnë në zjarë gjëhenemit, Allahu në rujtë e autori në fundë kësa i teme, thotë që muslimani pa dyshim për gjdo sen, që ka mësë pajtim me dikant, me, bid, me bidajji gjdoher nëse flet, mësë leja me fut logikën ta, për gjithkan që ki mësë pajtime me ta, këthahun Kur'an edhe në sunet, fa in të në azatum fi shejin, fa rudduhu il Allahi wa Rasul, Nëse kemi një, një mospajtim mes vete, kthahuni te Allahu edhe te Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për çdo meselë të dinit, për çdo çështje diniti. A kemi kundërshtim mes vete? Na thonë nuk bën. Ti mendon që është mirë, ku të kthehemi? Kthahuni te Kur'ani edhe te Suneti. Po kthehem Kur'an, nëse e xejm e pranojmë dhe na. Në s'ka kemi kundër. Nëse e xejm Sunet E pranojmë edhe na, nëse nuk ka bazë në Kurane dhe në Sunet, ajo vej për është e refuzume. Thot imam Aliu, radjallahu anhu, thot si kur të kishtë e qenë dini me logik, dini, si kur të kishtë e qenë me logik, mest ju kishim dhonë mesteve, nën kam e jo mbi kam, kush bëhat më shumë e papastër, ndër kam apo mbi kam, Nderkom bod mazu pa me papastër, me pasi dini logjikisht, ju kishim dhënë mes, ndërkom po dini nuk ka vend për logjik. Logjika e pason argumentin. Nëse e ka bë Perambëri sallallahu alejhi dhe sellem, e, e bëjmë edhe na. Nëse nuk e ka bë Perambëri sallallahu alejhi dhe sellem, nuk guxojmë me vepru edhe na. Për atë gjithë dietar të selefit, dietar të medhheve për çdo çështje, janë kthyper ambërit Sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hanifja, Rahimullah, që sot ne mën të Ebu Hanifes, po bëjt shumë zulum në shpinë të Ebu Hanifes, po bëjt shumë bidatë dhe harame, e që Ebu Hanifja shumë lartë prej atyre, Ebu Hanifja, Rahimullah, thot, nëse fjale imë kundërshtohet me Kur'anin, lene fjale në time, merë në Kur'anin. Nëse fjala ime, kundërshtohet me hadithin, le në fjala në time, edhe merë në hadithin. Thanoj mam, po nëse fjala jote, kundërshtohet me fjala në sahabve, qëka me po? Thanoj nëse fjala ime, kundërshtohet me fjala në sahabve, merë në fjala në sahabve. Ata kam përparsi, ajeti, hadithi, E pastaj sahabët Pasojmë Kuranin Sunetin Ashtu si e kanë kuptu Sahabët Këta janë fjallë E gjithë djetarve Selefit Imam Maliku Rahim Allah Një dit për e ditve Kur ju ba pëtje Edhe u kundërshtu Imam Maliku Rahim Allah Tha Prej gjdo kujt Meret fjalla Edhe nuk meret Prej gjdo kujt Pranohet Edhe refuzohet Gjith kujt Ki mundësi ti ja merë fjallën, edhe nuk ja merë fjallën, nuk ja pranon, përveç tha personit që është në këtë varë, përveç për ambejri s.a.s. Gjithkuj ti merë të fjallë edhe i kundërshtohet, përveç për ambejri s.a.s. Imam Shafiu Rahimullah thët, idha sahal hadithu fëhua më dhebi, nëse vjen hadithi i vërtet, ajo është më dhebihem. Pamor parasysh a kam thon a nuk kam thon unë nuk kam thon po vjen hadithi çaj është me dhëbi jam gjithashtu Imam Shafiu rahimullahu një person e pyet dhe tha pe amberi sallallahu alajj salam ka thon kështu ai imam ti si thu tha subhanallahu mos je duke mpa që jam duke dal prej kishe ti jam shaj që un po dal prej kishe edhe vet tash pe amberi sallallahu alajj salam ka thon po ti si thu Tha qka mund tham unë pas fjales për Ambiri s.a.s. A ka tham për Ambiri s.a.s. Ukrymo, nuk ka vend mo me tham di kushtjetër di shka. Ema Mahmejdi, Rahimullah, tha Mos e pasani Sufjanin, edhe pësë është prej djetarve dhej. Mos e pasani imam e Uzaajn, edhe pësë është djetar imam. As mos e pasani imam Mahmejdin, po mërni aty ku kan marrë ata. Ku ka marrë Sufjan e thori? Ku ka marr Imam Ahmadi, ku ka marr Buharifia, kanë marr Kur'an a dhe Sunat, a dhe te marr Kur'an a dhe Sunat, a mos e pa sa vër brisht asnjë prej ulemave. E autori në fund kësaj teme, edhe në fund këtij libri me cilin kemi jetuar, thui se një vit autori fjalët e fundit këtij libri i thot: "Thumma ila huna qad intahaytu" وتم ما بجمعه انيتو edhe kështu që me kaç e përfundoj këtë libër edhe me kaç e mbledh e tuboj këta që kam dashur me thon walhamdulillah ala intihai kama hamadtu llaha fibtidai afalenderoi allahun fund këtij libri ashtu sikur e falenderova në fillim të librit Edha ne falenderojm Allahun në fund shpjegimin e këtij libri ashtu sikur e kemi falendëruar Allahun kur kemi fillu shpjegimin e këtij libri was'aluhu maghfirata adh-dhunubi jami'aha was-satra lil-'uyubi a dhakorkojcha Allahut mi fal gjunahed edh tembolan mangsit gjithashtu edha ne kërkojm që Allahut ne fal gjunahed edh ne mbolan mangsit tona Thum salatu was salamu abada Taghshar rasoola al-mustafa muhammada A pashtay tshoyim salavad bipi ambayri sallallahu alayhi wasallam Thum jami'a sahbihi wal al-sadati al-immatu al-abdali A pashtay tshoyim salavad Adhan bifamiliyan bipi ambayri sallallahu alayhi wasallam Adhan bishoktati adhan bipasustati Thumët dua wa wasijetul kurrai, gjemijihim min gajri mështith nai, e pastaj autori thod, në fund këti libri, e la një wasijet. Thumët dua wa wasijetul kurrai, në fund e la një wasijet, për gjithë ledzusit, për gjithë ata që kanë marë dobi, për i këti libri, qëli ashtë wasijet i këti djetari, Ast me bë doja për të. Lusim Allahun subhanehu ve teala, që Allahu ta ket mëshiruar kët autor të librit, kët dietar të mnd për i cili të kemi përfituar shumë. Allahu ta ket bë varrin e tij bahçe xheneti. Allahu ta ringjall, ta takon me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, me pejgambert tjerë, me sahabët, edhe bashkë me ne të gjithve. Allahu të na takon në xhenetet e tij, jameehim min ghairi mastithna'i e la për gjithë pa kur far përjashtimi nuk ka përjashtim që unë me bo di dua ose ti me bo dua di kushtjetër jo autor jelen për gjithë me bo dua për te e nej gjithë e lusim Allah subhanu wa ta'ala që Allah të ashpërblen atë me gjenetet e larta ti gjithashtu e lusim Allah subhanu wa ta'ala që Allah edhe juve t'ju shpërblen për durimin që keni pas gjithë gjithë spjegimit këti libri aty ku e kemi qëlu në gjitha ligjeratët deri në fund kësa e ligjeratët ashpre Allah subhanu wa ta'ala aty ku kemi gabu ashprej me e dhe prej shëtanit e lusim Allah subhanu wa ta'ala që Allah të ne imbulant me të tonë ne i përmison gabim